ירמיהו, פרק ה. Hey. שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא, הודעו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה, ואסלח לה. ואם חי אדוני, יאמרו, לכן לשקר יישבהו. אדוני, עיניך הלא לאמונה, הכיתה אותם ולא כלו.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 העל אלה לא אפקוד, נאום אדוני? ואם בגוי אשר כזה, לא תתנקם נפשי? עלו ושרותיה, ושחטו, וחלה, אל תעשו. הסירו נטישותיה, כי לא לאדוני המה. כי בגוד בגדו בי, בית ישראל ובית יהודה, נאום אדוני. כי חשו בה' ויאמרו, לא הוא, ולא תבוא עלינו רעה.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 ירדו על ידיהם, ועמי אהבו כן, ומה תעשו לאחריתה?